Josi, inzauzti, ingipuzkako gazteria zuzendaria da. Josi, egun on. Josi, egun on. Beti izaten da, arrera familien beharra. Ez da nahikoa gura izaten. Familia babesa behar duten aurrak euren etxeetan hartzeko. E, beti egin behar da deia? Ba bai... E... E, guke hemen egipuzkoan, momentu honetan e, premia dakagu, ama boste aur dauzkagu, familie, arrera familia bat e, etxoitean ez, mm -hmm. behar bereziak dituzten aur batzuk dira ez, e, jakin da, bueno, jasan izan duten egoera bere familietan, jatorrizko familietan ez. Bueno, hagu da, da kagun errealidadea, e, eta, eta, bueno, e, no esan behar dut, egipuzkoan bertan, momentu hontan ba, berre hon da, e, hogeita bi, aur dazkagula, e hon zortzi e, familietan. E, datu hori nik usteet, no, e, azpimarra erdala, ikusita ba, ba normalean aurre eta neraben e, egoerataz e, bueno, batez ere hauen egoerataz oso gutxi e, jakiten dala edo askotan gertatzen dena ez beste alde batera begiratu nahi izaten begula gainontzeko probintziaren egoerantzekoa da Bueno, nik uste ete berdin xamarrekoa dela, ez? E, azkenean, e, bueno, guk e, balia bidea jartzen ditugu, ez? E, kontutan izan behar da, ba, bueno, aur guzti hauek beren familietatik atera behar izan direla, ez? Egoerak ezkagarri batean zeudelako, ez? Bueno, guk badakizute eta ezagunak dira, ba, arrera zentruak e, ditugu, ez? arrera zentroetan ba, bueno, berotasun guztia emana izaten diegu eta baita prozesua, bainan, ez prozesua baina nola ez familie baten e, hartuak egotea beste berotasun eta beste e, ez hitze prozesu bat hurbilagoa e, eramandezaketela e, familia bat joaten denan suengana e, Josi interesa dakala zaluz zer da egiten du zurendabizkoago zaiz galdetzen diezu Hombre, ba, azkenean, ba, bueno, batzuk etortzen dira ondo pentsiatua eta hoi e, segituan ikusten da, ez. E, eta batxan jartzen da rozesu bat, balorazio bat egiten da, eta beraieit dagokien aur bat e, bideratzen ez. Beste batzuk askotan, baita ere, esan behar da, impulsoz e, jokatzen dutela, ez, mm -hmm. e, ondo, ondo jakin gabe eta bueno, esplikatzen zaien ea, E, kezkak eta belturrak ere sortzen zaizkie eta igual atzera egiten dute ez. Egu, prozesu guztia argitzen diegu eta, eta bueno, e, bakoitzak bere borondatez, aurrera jarraitzen du edo ez. Bai, Josi, bakarri dagoen personalatek arditzake aurrak, alako bai, meni bai, bai, bai, familia bat izatez, bakarri dagoen personalatek ere egin dezakez. Guk ez dugu inolako, baldintzari jartzen, nahi deguna da, e, ume horren erzik eta profesua, e, ikusitaz e, goera jasan ditun bere familieen ba, ba, bueno, bidiratze eta, eta norke hobe e, egin dezaken. Hortan ez dugu inolako, baldintzari jartzen. Bueno, familiak behar direla bai, eta behar dituzue baitere, Josi, familia profesionalak? Bueno, e... Baitanik ba baita, baita guk azkenean hemen behar ditugu era guztietako era guztietako familiakez. Ba, Zhar dira e, familia prozesionalak? E, bai behar dira, baditzugu momentu honetan e, uste dute hogeita bost aurdazkagula e, bideratuak e, programa horretara bueno, esan nahi dizuet, hau ba, bueno, nahiko berria dela, eta Espainian zehar, Andaluzik eta gukemen gipuzkoan bakarrik dakagula ez, eta momentu honetan baita ere batazkagu, hogeita boste aurre, ba bueno, bideratuak beste programa honetara. Zein, bueno, zein tira desberdin tasunak, ba batez ere, e, e, Arrera profesionalizatuan, e, bideratuak dauden aurrak behar bereziak dituzte. Hau da, bai psikologikoki eta bai emozionalki oso kaltetuak dauden e, aurrak dira. Uh -huh. Bajo xin, sausti, gipuzako diputazioko gazteria, susenderia, eskarrekazko haurekin egotagateik.